Ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat deneri hunkizin maulerat, laugarren aldikot udazken ebiliko gira mauleko karriketan mauleko historia aipatzen eta orko bastergeri so gure laguntzaile joan den aldietan bezela aian de zokago izanen dugu eta aranlui davantekin ere historiari behatuko diugu maule siberoko hirinagusia dugu mila orte huntan, edo gehiago gerosti eta horrek hasi uh, nagbaditu bestean da. dugu bezala eta ikusi dugu bezala ja tanike eh? Michel Etchebesta uzapesarekin eta maulek uh, baditu idi idi nagusi baten um, belesitasuna kola. egun uh, kariketan segituko dugu peko a hori uh, ikusi ginin El plazatik landa hala ardatz bat bezala maulen harat joanen gida beritzere aian de Eta hor, ba, Simiroko berezitasunak, Elisa bat, Beltzuntze, ere hor jinen gogorat, or, familia historiko bat, zaldi, te, zaldi kurtsak, zaldi lasterak bat zirela ere maulen aipatuko dugu. Geltoki oh, ohia, pixka bat, bat mauleren dako, zeuraz ere, gara edo geltokiaren galtzea bein orain, zerbitzu zentru bat bilakatu dena, shob empresa, ere, laborantza munduan importantea den, naide behatu kodogo eta horra eta beraz maulerat joz lagun eta hoja, badda gauza ikustekorik eta berdin ere mirestekorik ikusiko dugu mezela. emende beti pico hauren uh, eh, uh, uh, uh. bai skinavatian hor gostenego Elisa kaperatemena bai Elisatxo bat uh, <coughs> mena badik behestarsun bat chueoko beste hogeita bat Elisa be sala zein utegi hiupintakoa hor Hachare bat ez nurek erantzina, ez dutu Trinitarioak egoike. Ez dut Trinitate saintiaren eranakia bate. Ez dut da moda hori edo naikedi hori edo? Ez Trinitario edo edo edo kalbarioa. Zendako kalbarioak, Jezus Golgota alde aldeganien, bi uhuniatze segatuk. Eta hortakoduk erdikua bethi goago. Edo erdikua espanimada goago kutsia goago dut. Hau egeski goe, haue egeski goe saidi eh? Oen hor uh, hiu panteetako Elisa bat, Huenbentxe barrio bat eta hor importantzia baduk Shibewu tarak hor bildu zuten fransiako irraultza den buan Bean uh, Galle Nuleran. Paizeko batzar nauxi eta helazteko galtuen. Cahier de doléans. Bait, ezta batakatzeko. Hor bil du sutihan. Hor txek, gune hor tambeyan. Hor animaleko, fai anima, bai, xalado, bilgi, ahandiba baduk eta hor bil du sutihan. Hauda, bera, San Frances, Liceo, Collegioa. Collegioa, badik jentet hori, barne alde... Privatoa, bai, privatoa, katolikoa. Licea, barne alde, hor ikusten dago, San Frances, axizakoa, jotzinjate eh. ba itua itua bat hor berriz jakin eh hoiestekan hango shoipatsie berriz jakin alomanak chartsus eleikan itzen zen eskualde liburu aditzen zen hoietan eta orin chibi uan esartu zelaikan komandatura gehitzen, alemanen manha gunia gehitzen, hola eta berak kolezio hontan formato dela sibiruko jendean initza. Anitchanich bai eta siboti kampoi basenabarri eta huna formato ituk eskola bezala. Eta orko irakasle da professor formato batzura ipa desegune eta, eta gihue bai bai bia keta direnak eta, eta at indazle <teaptuca Dora> eta bai bai berik eran heben uzkaintako importantzia gunehoneke eskola publikoetan non eta Euska zertu izan heben heben ez zen michkait den la kaseratuetan edo uzkap hue maitatzen zian zien pide bekatzen mande sagun txortakagian ne hol eta eta bat utuke eskola šk E, sibiotarrese. Tasagitzen du, ba, kolezio honek eta eskola honek. Ba, iba ho joztatu sagarri honen da ne. Gunk hartze eguna da kalme da momentu kontzu. Bai, eh, ziket hartzie egin dituk bai. Bai, bai, egin dituta ba, zetanbia, ba. Ni, hemen ciclusien orrien eh San Francisco kolegioan ezin bide bat bihatzen da hau Agosti Zahoko karrikaduk. Noiz en hori, noiz emantziuten, aspaldi behar da edo? Badik aspaldi, badik aspaldi. Agosti xaho xa karrikaduk eta badik importantzia jale zen eta Agosti xaho badakiagoin urri izan den eta tarnaiz eta tarraztarra zen eta horri e, zen. Arpe... Baionezza apartez. Horri, bai, pekarrua bazterretik eta da. maule gaineko plazala artino den bide e, hoi e, Agosti xaho karrikaduk hozk paiendu gena ze handi hoe hedeshutegi aldiz aba gai importantea da enizada hor eta bai bai en bai shunta hoboi zandagoena hoe ke zerbitzu publikoen bekantziertan Pekoa hori burratzen uh, saigu eta Beltzuntzeko hiri bidea badako hor. Beltzuntze pertsunai bat izan da hemen edo? Bai, e, duk, bon, beltzuntze e, etor bidea edo bai. e, saar bidea nikara niokeak bena Beltzuntze e, salgune egune batuk egin araiteko e, salgiak edo bai salguneak batutuk e, hor, e, Beltzuntze bai nik dakidanez eh, aierrako familia, eh? ai familia bat zian eta zentako heben bata beltzuntze bati izena emanik pensatzen diat beltzuntza peskupia den Marseillako eh, izurrit beltz handiaen denboan boan hale jente handanabati eh, heldua edo sokhori gintze joona eh, usteat hortako den eh? Marseillan ere bat du izen bat ere gero eh, hiri sak Buru, buruan dituko saltokia handi horiek bai. eta fontenerren segondaren 28. jarrazen gala mastera bai, eta bada ere eh? hemen bate bai bai hor eta, eh... kirol eh? bai bai bai kirol ba... gune handi bat baduk sibiroko lycée publicoare eh? bai hor eta hor gune horko uh, gune hortan hundi zendie maurelestarrek eta sohuitak mm. Et hor badu kirol gune eta bi kirolzelaia eh? baduke uh, er rugbya eta prefoste marius rodrigo ba, sam, uh, eta baduke eta In uh -huh. nice. right? Right. So <pow> football ana et هو Janola ser battute bi et battuto corjaia laia eh ona tennis tennis aia tennis en ait ce métier mais on mais on est dans son my peu et battuto cor hor battutuk li biliseo chi beau coliseo addizionale scientifico de champou et battuto argilla colegua Hor uh, ikas lehan izba duke, eh? uh, eskualde hortan. Shiberorgus ikuak biltzen dira, ahosabrasen? Bai, bai, askenien bai, eta beltsuntze, heltu etxini gabe, badia urdin, heben Uh, Sanfrancesche uh, Kolegijo Liceoa uh, baihoi ikasleeng ik guneada eta... eta gune hau uh, non eta bekia ei eta... hoi hau eh, inетровen... duk eta kolegijo ko subia refosta eta kolegijo ko subuti ki gaiten gutu ke berri zine eta baskenian eta staren han lango ggeltokia do garare do tre tre nequia bai eta horu u heitzan u heitzan dia beritsakin u heitzan ligiko hur tatik hurta itzen dutzen eta Santazitik horra den ah, uhhaitzaetaaga uh, eta laraiinetik orra den hor uh, e biltzen dutik hoitatzen diko Hujunta. Ah. eta Olueko uhhazila sartzen den Artino berrogei bat kilometr egitendik uhhaitza dik. Uh, ah. uh, ah, heben magulen ample duke eh, eginkeginen, benekhau e uh, ebihan itxi egiten Bortu aldetik, horatien, errekatipiak oro no, Goiztu no. do behan, sartzan tutuk, yu haizan diena eta heben erraiten e, e, e, dieak haitza gaizten dela. bai, eranaitik futxena ageritu hori senta ikusten subi buy, istira, buy, buy, be, siki indartxoak gain dira. argi suttabea nimale batzukin estira berhanda ura, lotatzen mira bezatzen notoita 7ko eh, e, uh, handi haietan borspasei uh, subepu uh, yamantzen haitzak, baina habosiek uh, nunetzen orro surra sutzen. bai, dinamistan gerostekin da bai, bai. aipatu gini bezala,aldi kurtsakak zaldi, kurtsak, zaldi lastegaak bat ziren eta horren horgeitza zapena bizi dela oraindik. Ez ustezko karika battzen sartzean dira hemen ezu bi pastuta, Af du de lipodrom deitzen dutena beraz... Uh... Hipodromoa edo zaldi... Zaldi... La zaldi... Lasterkagia. Bai, odantzenako, behar eh, nahi du izan dela olako bat hemen? Baina, gio, uh, badika espaldi ez eh, dela habo, eh? eh baina, baina jale... Hale, eh, hali eh, berik eh, jaikin importantzia handi ukendiela eh, saldieko montuek maulen sentatal gina gutan su dian montu alaztarka kemulen eh mauleko eh, karrike tan beian geu hurruntzago beantzago barragarriko gaintian oso gaintian oso gaintian Eh, bena eh, batean, eh, saldi, gau, galtatza mani baduk mauletar Zahar bat inuntzen txuxen. Eh, saldi ez eh, dakik, zen eta eh, sregurian... Eta egin behitira... Eta egin eh, behitira... Eta egin behitira... Eta egin Monturek eta saldiek izan duten importanzia beti, bistatok... laborantza munduan lan egiteko... Eta... Eta egin behitira... Eta egin behitira... Eta egin behitira... Lusien... Perdiak, bihitzuatera kantu landen etxe arrosa honen haubaita xubikota farsangia hau euskalduna heben eh uшкаs jaraki nahizienak eta etti kampo eh uшкаs mintzatzen eta euskaren entzuten etxuek haurrentako hau haitatzen die xubikota Tämä on tullut tullut, että... A... Hauhsangia Sarivagira ikastola ei saan endaa mennä, että... Nun... Vai, vennä ikästola e Perra ikästola vai. vai. Gero, maule nahi izan duk, maule izan duk puntu batez. Ega handitzen ari den, haustu dut da ehunetik goitidduk, eta basabik ue berroge ez goitidduk. Eta orainak da ez duguna, patu gaia, duk euska asertan da, maule handa beti, hilia den puntutik, euskara trenputsak eanda beti. Eta egin, haitako sinherste handik ikertze hoietaz, zen eta ikhertze hoietan beti beti uh, mm -hmm. baikoria latzheatzen dide, nahi mm honik -hmm. eki iaizan lehdi, mm -hmm. mm -hmm. eh, berrik nahasi, eh, beharrik parka. Nahasetan dide netako yuskain jakiti eta yuskain baliatzia. Mm -hmm. ah, okay. Hanitsik badaki bai baliiman. Egun egun eh, egun egun egun, badiat lutsa geogata jente habu, yuskak dakeanak eta geogatu giteago mintzatzen dianak. Mm -hmm a e, jogar e, escondia e, e, bai. pero eleanista zurean egitu kementa ikusten dio ke esenidebate da bai nekizunia eta nafarotek taragaitik dina hori hanitzuatuke holako kentuz ez mauleko karriketan ikusten hien xalgunetan uh, gustan hien aquí se habla aquí se habla español sí ando e, e, las incidencias la lehenak jintzutan espainiako gerla zibilaen bai bai errepublikan gaintukoak zuten errepublikan wok zuten eta geu geu espartine gintzauskigintzaenganik eta geu uh, en lisabide onde moan de lehenchague portuguesak Bai. Eta gero izan da ere funtsiain ikusgarriak egindira dira harak deitzen ziren bai, neska horiekin bai. noiz behinka heldu ziren horiek eta... Bai, uh, hoik horasarruan egite horaz zutian. Zesarruan motaiten zen edo? Baila larraz, agon ula zen hoi deja, eh? Larrazken nien helzen eta bedartzien harra joitan, hoidek Eta joiten, ba, eh? ja. bai, uh, gaitzen zutian, uh, habo shiak xantaziko bortietaik. Eran ahibaita urdaite, um, uh, ur urdaite ikese, uh, urdaite, uh, uh, speizik gaitan ahal, eh, uh, izkunditzaik, edo oh, no. uh, ganeko lepotik, uh, bi maletako lepotik. Eta menzere hemen lantekietan? Da bai, bai, bai, bai, eta sazu giten ziren, nafarroa, nafarroa goi nafarrokuak eta goi arra goi kuak zutian, ne? Kustituko gizan hori ustarrozekoak ho eta bere, bai, bere ama, bai, bai. Eh, nola gandot, erantziatu izan emila? Mm -hmm salbatirako salbatirako hori salbatira arragoian denan bai ezkiago bilbistan da bai hori eran eh bonso eh estei inen agibel zoguita bate steuemena nafarroako rezuma izan tien bai izena garrantz desarran roia ibarre gainiko dela gero heke ororaindo espainol hizkuntzak izan direla bera semana iskun Ni sta shun cervet vadela spanishan. Baian ba, ba eskaldunek e, e, e, ez dituzten e, txobera maite ere badakit kanpotagak ginak, baroli beti den. Baian e, go bartin badakik dublan es... arragoite ketana fortekin hoike berik eta, hoik, eta portugesak ebai frantses beno frantsesa gobilak atsu tianek ah. o iskalduen kontroese era eh? miseria tika ta zeko ber zen frantses toila bai bai bai bai bai eta bena frantsertu i spitiane frantsestu sitiane sanata samoi ko tdenaga francea shoanere kampotarori jo iskaldugo uh, berik eran txartzen diet besteke hurrenen den uh, yan maulobe hisan de curriculum uh, ideki bat ideki bat betetorrantea oso oso ni beti wala. beti kendiat errana heven aberzali za ti aizadela egia eh? he eh? <laughs> era bai onare tolerantea da benan judioak aturri bestaldean eh beste hori beti ez da bai bai bai tolerantzia beti den denamen ez konza egongo ni mesuna francesa nauzita eskarar bai gustu dugum salashireko bat zaian mesuna bisiera astenda jende eskoldona mira jo egia ikasle badela eh, <coughs> bi sibeko bi castoletan gai eskolan e bai ben horien etako Tike, tike tik eta estikaskindarri egiten euskaragaltzean etzien eh <tik> E, e, eta jabilpena, jabilpena, hor, hor baduk egiazki, egiazki arrengua, oh. handi bat. Eta ez bakerik uh, maulen, ne? As, benan eglo eskola riendenetan. Oh, otan, eh, otan, oh. otan, otan, otan, uh, otan, otan, hor, uh, um, hor ageiduk uh, ingua menak uh, hanitsi egiten jela, uh, francesi latiatzia edo espanjoli latiatzia, uh, diglosia deitzen doge, de hoi, eh? Ero, ero inglesak, ere gain artzen du, nah, yeah. eh, musikagin zain eta ikusten da. Hori, um, bon, beste gaibatuko, minan hemen, bon, maulea ipatzeko, lehiri idekia eta anitza anitsa, anitsa, anitsa. He, heben badiago haitia, Lucien, edo, uh, jano de Sivas karikatik, jitengutek ara lestareko blasalat, edo treni kue San de Sibas, notsen ondareori egiten dakok berdin da. Ba, sibos, c'est quoi? Si on n'a aucune que herria dena ta iduia la familia hori tokeman emanitzen herriai. Sibas de Sibas familia quaq va la quatre euh parte hartu siean eh cruzado de la Covietan Bartart zeian namamilo istoiak saket bai bai eh daki gun gaiza bakotzado jano de sibas hoy dut sibas familiako basala sentako eh sautui kisan den eta etortzen daia estatikert horikola hemengo jende ezagunak izan diren batzuren izenak karrika batzu ematen da dena de gambeta basen de gambeta eskerko sen goberri merikeren gaizali bate lehenagoko <laughs> Le genau ko herrikoi <ich> chic <laughs> eh u e, u e, i e, szkasko e, karriken izanakorro karriketibini uh, ne? Ez dietikusi do gol plaza da lakoi kemenera Este chiek. Nola soria, gure eshal eh, batzaila ah, famatua izan dena, da. Zaini hona sorri gaitzez baduk leon berrar karikabat. Hori, bon, gizan ahas, ahasista famatu bat. Ah, bai, isan tian, bai, uh, e, Vixiko goberniaren, uh, bai, goberniaren parte hartu ziana, gio, batikanoan, uh, Vixiko goberniaren ordezkai izan tian, baxal ta... ta... hori, eta... Gero, hausak edo, donapaleun ekoloji wari izan hori emantzuetena? tamatu mm hori -hmm. gero. Mm -hmm. Maulak hiri uh, guztiak bezala Malabegok gerlarren horitzapenak baditu ikusekinin Astapenia nalako monumentu eraikuntza pasifista bat gutxi dira ola skolerian ta munduan eta ba alzaz lorren krikakere zerbait hortas lan aspektu oren alzas lorren karikatura hori hartu dugu hor er... Haman laueko geherla piztu zuen historioa e, baten horitzapena. Hemen e, lehen gara. Pentsa zen diat, go, jende guzti bezala, nik eurikola zen diat, pena dela gara bat eta trenbide bat estia ez eta... Bai, eta hodela e, importantzia handikua izan zean, espartiña gintza eta uski gintza izantzen izan zean pönduetan, errandeia dan bezala, e, mandeza egun pashtak, gautxua eta oihala eta horra zutean goizan, eta e, gaian e, Espartiak juitan zutian baguetan pyoat eta pyoik Frantzia gainti otat eiparaldialat behesiki. Hau trenekua gea uhi ahen plaza egunke egunien departamentia dena Pirineo-Talanteko departamentia. Servizio-Benezimatzu hori? Bai, bai, bai, bai, social servizioak eta ekipamentia hortutuk. Bardi nuntzaduk begiatu behiti etxe hoi. Hortako ba, nuntzaduk. Hortako ba, jurtte etxeak onduk, eh? Bai, bai, eta aizian, nulatzen aizian, e, auritsan aizian, eta e, junengutu gibelile, bardeat zerbait egeko. Ba, ba, ba. Eben txek e, duke, e, shibu hon batutuk, ennikenai astokea ikera, batutuk saspi industria güne, otan. Eta ba. hoi eta ibata e, trengeku agiako industria gunea, e, park, e, lankia gunea, ba, ba, ba. behi behitia. Induztriakuk ben nabaietetik. Ah, ba, gero maul eitzuli katzen ikusten dirao. Ba, Kero suilzailiak bai ere... Eta horta ilanda, badak, eta meximenti jale, politika abasteru ziik. Runei elisavidak, baxian karika, char, char, baten uh, isan avaisek etzian. Yeah eh siboko herrialkargoak industriegiune handienai emandiek reine Elisabete eh ta eguzati bai gogomito temen bada matarras hori hemen hau funtsion bada karakatipi bada eh zia betua zena matalas plaza izena metialere beste behoi poi izande puntu bat ez marleko herriko etxe sosiaristen politika bat bai ianengutuk Leheneko tren kuyagian, edarki berritu gizantena? Ah, beha, beha, beha, beha, txiki di egoitza, so beha, kamertu gabe. Departamentia ene txia dena. Hamek eh, da, geltoki horiek, duela egun urte edo gehisako egin ziren horiek. Zirela, da errepublikaren espantuzko gauza handi batzu. Ah, ba, beha, eta zentralizazio ni haren. Ah, beha, beha, beha, beha beha, beha Alitu dazanka ganto eh? ah, du vir 0zen kantona afkasue. hori uh, zan Frantziaren neurtzeko Ha hemen gira. Zero ta Helsena hal zu tiki ama. Otxiki dieuri, kentzen halko sitian, Oh, ba, zerbait jera. Lamentian bai burdin bide horren tokia. Urientia. Eh, hantzipo hoje orduko bak. Molea chiki dute placa hori, ba. Ta. Ta beste. Ta hunen gibieran basilen misdante beste bastisan da navatotan sirena. Penso senote langilene ta tres gneli a tokia keta. Eben qekei kushtan beste Eben tiene... qekei dide, e, molion, molion e kua gja e негоека ми нивата хорашше кси. Ира биде ојтенце на што тут шабатто х нано? Бај би би би би и санкцијан трен биде кјучуине хамадиват. Твричакин шалбатерран Адис ба сна адарбат јтен се на дона пплеват. Ета хор, Бадеќе гаа и свате и квоштеко де на чилу токој arbotiko herien txargiaan ah. batek animaaleko arroja bat jantiki ganazi ziren trenia tunela bainche. egiteko ba. Ani, an, animalka ia bat ez da geat egiten di beru eta hamar metra barna ez tu, tunela egiteko egiteko izan itzen hoide itzen di e, francese la trancheda agbuet tranchada matalazkarika heben txaka biatzen dena ah, bah, bah, bah. berdegu beste treni kioagia bat aipatu maule bio uh, trenbide ekoegia.na Basan beste trenbat. <truen> ah, o ah, uh, aude, bat. Abbiatzen zenna mauleik Ou artiino atararatzaiki daitez.i po linea deitzen zian po oloron moleon.eta horitzla traina zen tanbia bat pinini bat. Tren tipi bat zian eta gizala montuiko alt-hapangoa, juitan zelaikan, sometalitzu berseian, bidajantek jatzi, treniak puzatzen. <tian> baxori. <tian> Tren <tian> horren eki agia horche zian. Ah, hemen zian. Egun kegunien hebentik, hebentik kultúra alkartiaaren egongiak. Hemen tik agia, baxori esan. Hemen, uh, kudetzen da beraz gure, gurez zu lady famatoia ni xe heltoba hordu ke michel checopa horien hebentzek lehendik baduk assi assi hasguneba han ikasagutuitenak seimiraren no len go horduen marka horiek pizkaratu ke bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai horri uh, ana uh, maula lechtari keta olu artino juiten zen trenbide horren atarazegi egiten zian eta barretu zeko Ibarretik uh, uh, hor sutean konpontzen edo haan. entretenitzen lokomotoria eta hauduk henki kursen diegu <laughs> <laughs> <laughs> benegung benegung ja zor hiten tutia sumaitallisa gaialdiak eta ikastaldiak basakiatarra 2024 txitutegak chi beu beti daitsantutegu trambidiak hala hemen ikola hemen beraz sentitzen <coughs> <coughs> bon. eh bai eh mentiken egoitzaten ondortik beraz a bai eta xibeuan eh batutuko ano go bide bidean parte handien, tren bidean oh. ganen bonzuk te tren bidean ganenekin gane, ikizanduke eh? oh. bena batutuko neli bat eta noano xibeu tarak daitzen baituti e, trambidia ah, nah, nah. <truhia> ba maloile starren atarats jo ruisen gero you a know, pepena garida funtsiona baiun angleo miritzan artzena bueno. uh, tranbialse la indar beribate menaisaio ta etsi beste kasik dena koloma absoluto da, da, da. E <coughs> no. yu mates uh, trenas mintso aspaldiko ipia du ke luseimena uh, ginastia topo abaiunartino txolukek claire spa le commence mais tu es partie dans le chef on embrasse avant dans notre hartzen da va va va Kolek solusione hoben taite? Eh? Nezbiroko topo ase eh, men seit egin eh, eh, dugula, <laughs> na hian obrato merkena cuchadura gutin goenata de la ah, navina euh, euh, petrolia merkesela eta bai ah, hola negun ke ginin heltava badu beste go Eman desa gintopoa jimbaledi hendai haik eta Esteranuni gant lehian? Ah, metro baske daitzen duten proiektore Funtzien duten gure gaya, men maulen Eman ariyan? Nuntik gian a... leh zenta basterrotan echeba Hortus Eman aborba da trenbidia bistela Erabil daitekeri Eman chasukune batzu gure Seleba iti Eriola zahyulian zena de Bolirrigade horainitara Otoitzen da itiztan bat uitzinezak Hene azkena diuen eriterak Hori bera da denen historia Eriuak bardintzen handi jipia un passa gio pare la vecua i alciat sua hailla burniki la en yan usted oh imperadora en el historial eriu quarkbardinz enandinchimbia ser en mi luz y sa viria mia daria orti o aminchi pia ser en Se nadie Atalazen horitzapena aipatu e patu ginin, diadanik, uh, eh, kautze exuliaren hemen biztanda denek zakututugu eh, Imanol zenaren uh, bose dergori 2-3 bilen azken hitzak eh? noke no zitu kantatzen eskoalerian <laughs> txura anek erabatekin menan hil haintzineko hitzak direla alede ez da hantzi behar eta mutxa behatzen bada hitzei gogoe eta xakombat eh, ere bizi eta bizi liaburaz riten demezela shibirotareza horroitzeko ere pierra bordazare iruriko etxahun zenaren hitzak direla mila behatzen eta zazpiko de trebil pastoralaren barnean sartu zirenak. Horran segitzen dugu gure mauleko bisita, ahiande josekin eta bo, lantegiak industria mailan ipatuditugu, jadanik maule badilela, behinan nekazaritza edo laborantzari lotuak ere, somen enpresa bat dugu besteak beste, horietarik bat. hurb uh kooperatibaren hiri hirierdien haukitzen den... Kooperatiba ez, es, eh? Esne, kooperatiba eh, edo eh, empresahandibaten... Eh, empresahandibaten. Eh, eh, Zeta eh. hemen ezaguna da, bo, etorki gazna egiten dut erako, zabindan, eh, hemen da, hemen, ala... Eh, esti heben maul estarreko günehuntan egiten, egiten di bildoseko uh, mm. lankian, eh, gazna. Vai. Heben xalmenta eta Gimnista xalmenta zonial. eta, eta gaztantegiaren ga, gaztante ahi behita, gazten zintzia, uh, tega nularaitan halden, Da, da. Gaztantegia eta Shalmenta. Afinaz hori edo. Afinaz hori eta Shalmenta kebentuta. Eta, kebentu, eta berri gisakin, hau, lexomak geho shibeno lehen, apalashpe uh, ateliak zian. Hore beste Espartiña gintza, Oshki gintzako beste entrepreza bat. Basta rota hau apalashpe zian etor bien he heben berduk jentahan itzebardine eh, bi serwich horrekitia eh, gastantegia eta shaulmenta shaulmenta egiten den bai eh, comercialización hori heben meita bena eh, gasnainegitia egiten die eh, atalia berrian milloft eh, da per eske hori gasna industria horrek ardi ardi enfin ardien inguruan baitaire hori sentro importante eta uh, hemen uh, bon bon no l'air annecasalitza la pranzo dello tuo bai uh, eta importante badik eh le chom que un uh, antaco ta esaino una antaco sel E berroka buruka, burrokatue berbaita bena bat badu kaskia azkarra dena eta nuleran laboiek unza defendatzen dutenak. Beste hale bestelaboie libertakaitatu die ben kooperativa nalzatia batutek hama nikena jarren astoke tama bosbatte mushkildi mushkil ditu ugnarben artean den azkorri kooperativa fortuniena gutel eta soutien les chomtek ena habushi khale uh, uh, uh, le choman pa sigari indartzudo ke hoydu le groupe bon grain de la côte eta e, eta egiatu ke e, uh, hebenko hebenkartzangoa eta sustatzen dialekisa batez bena ez gabe. Alors moi je voudrais amener l'angulaire qui dans c'est au dial dans la ordi matekin et galça galna galna fina jorrne dit ko guni ya da ko bakteria aur eritabsi el cashman misandata porce que guni hau mendi lilia skoldia daitsendak eta gibelian et chehandi horren gibelian de radio mendi lilia franches ايضا uh, iratia eta het eh, eskerretaik aldiz mendikoa, eh, berriksakin eh, trene hyagiko bastimentu Hanitz eh, laboantxeko kooperatibak bildu zuten. prestaak ziren du toki horiek no, eh, eta. Toi he heltzen duek mauleko Saheesbidia jamaiten dien karikala eta hantsek ez zienen hartzo malima dut, Sabi Paul Chena sin essa ni que impressionné toi sur que inchuliago eginez hiri uh, nagushi baten itsuratuela eh, eh mauleko Ma, baina licencia Casparzo kinche la serie licencia handi de Lucien seneta mauleko batitza q 1000 boste bisizale, alte hortan Esta Maulé Glanda, xebeko heri 1000, que soita 1000 berrehunekilorri, kostendu guztia hor. Auso, ja, auso hiri, ire berdin chola wei. Etorrin eta erram bezala, e, Maulé lestarreten guye andien heri e kontatsa, 6100 no, ta bostek hunta biltsan. Era alka alkarbizitza chef hori kanta izana bezala o, musiki apaina ketak. Bai, hori e, ikusten da piskata... arkitekturainaldetik otaiba duteko. Naizma has egin da, bai, ikusten ibaduken, da iketan. Bai baduk. Otaiba duteko. Ohi gannen René Lissaviden atelieriak edo langiakcien genetik. Hor, igannenen hortan gendigat da gaita bestin René Lissaviden Eta ah, prirak zutian, behar behar diak gambeta hiribidi traukatu, ahalaz ez-zapatu ikisan, eta go heltsan guduk René Elisabidan ur-hacheta. Holabedaz, René Elisabidan, ere muzat emel? Baren karika, baren anaien karika egun egun egun egun egun egun egun mola tar uh, le startar hawozik daitzen die larru desde cole eskola ah. horcebeita ta ah, bagen horiek nor zituan horik edo hoi egian daiteko estekiat tega bate gwenchikagai do ki gustando ke va a hacer Egin kagunien hori dugu servuizu gynia daitean, egin kagunien hori dugu servuizu gynia daitean. Gentean servuizu egin kuei txia. Ah, polita duki sena. Hori dugu mediateka handi uri edo? Mediateka... Eh? Eh, eh, egin kagunien. mediateka, besta resta kuakoro, juzkal eh, alkarguan ta neskietan tötek. Lehenako, sivuko, peri eh, alkarguan neskietan, juzkal alkarguan neskietan. Hantzak e, ikustanduk e, gai eskola hülyantukogutuk hata. Ba, ba, ba, Eta ni estonatzeniz hemen aparkaleku uh, hondiak bat dira, da hika bai. lehen goetxe batzu desegindira? Edo... E, ah. Eta... Rene Elisabidan Lankiak. Eta hebentzak hoita hameka garen, barrenak harikan hoita hameka garen hontan, horzian usteat shabu tegia. Zenta shabuak hegin behitzutian. Shabuak hegin behitzutian. Bai, shabu, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai shabuak bai, bai, bai, hegin behitzutian hortzik gibelin bomba usina de tsantsena u usina do lankia do ataleia handia <tuturra> hebentxu gune horro rene lisavidana zuten karrikan gainti batetik eta bestetik Hemenen alkarte bat ene goitza ez dakit ongi funtzionatzen du ene gukandi tuste problemak festivalarekin no bai bena eta bitandom da antzerki eta hemen ramerda o diesko ipatume bete zait patzeko da hemenen kulturgintzan hemen maulek izan duta toki importante bat bai berikuntzari de la beldora hortaza sortako es sortako es horien haudik jenten servizio eta Herriko egongia eh hisena e ahazetiatta e, alkartan eçı daitzen zen hori e, izen e bateman diek heltokogute behalla eta hori e, kustean da kanchek rune Elisabideen itua e, nularen tan halnyke itua e, harria heltokogute oh, hori hori gariwan bai, da hau gai eskola tengun hau deitzen du 2 Ekebekia egoitza, hauta abelazza? Etorik, Shibirotar. Shibirotar, nifentzikidan dieu. Eztiak garaetan, charzia. Charzia dek, l'action de rentre. Ah, L'endroa ou l'on rentre, chargia. Ah, gia ba, hori, hori. Te benda, biharitzeko ah, ba. Aber eskultura bat hemen ila badatzen dut loton uthami wan team or daitsen zen sizel gaibateke miaritzko herriko txintak egin zian eta miaritzko herriko txik eskentu maululu starko herriko txik ronailisabide herri batzia ezten da hemen ere izan kezko ratzki dira ahizki bilgi hasala Eta orro, orro... Ah, emendoko, beraza, Elisa pidan no joitaji hori. Bai, eta horche xoik ze bade marcatuik aldepian. <laughs> Abarru da. Hai patobe zela. eta noiteke esku semana la chaussure des soldats en aste zumaite dogo 1200. Ez takeri da hori eta zumaite eginik izan dute. Ez takeri. Ben taku vaisal hatzemania batuko bai. Horri a badu gaizabak eh o oh, o oh, o harri oh, hau jo o den gusi ek erran den die estiela bate rene lisabide nitzu hasagut askuntorearen <laughs> oh, uh, kritika bai bon taquinaren hasagundere mediateka handiba da dela oi aldis herriko chic be eskuetzikidik hemen bestarsta kokoro eskala lkargoan eskietant dutuk musika eskola eh uh, eskola Uh, Alkarten cartea ecia uh, bilgia ah, yes, yes. bilgia guniak horchek uh, service guni e hoye Ori denak behiak berri txuraratik uh, linea berritu ki <hazituzak> sant totok menama oleko herriki ecia eta Geo mila bidezun eta broita hamar urte hoyetan uh, uh, ehneke sindikata kantonalak eta Geo eh uh, iskala uh, da siboko herialkargoak eskietan hartuziak ta eventzek ordien uh, se eh uh, CCI-en baiuna baiunako commerce gambara unanta no jindera funtziona Dela. Ha, berdikara, heben mediatekan publizitata bineetikin endian. E, egin, egin. Maule Lestareko herriko etxiek suazia alkartei proposatu dik uh, mediatekako euskal uh, gehien animazionia egitia. Eta hori uh, laguntzen getik soz emanaz eta soz horrikilan langile bat uh, hartu diagio. Neskatila gazte propie zervat, Matilde bake, eta haik egiten dik uskal geien animazionia korro uh, euskal funtsa baliatzez eta e, eta baduk, euskaz iskas mintso den bat e, mauleko mediatekan maule historiarina ipatoginen jan lo indavanekin joan den aldian eta maule hiri nakusi bat Suberuaaren uh, berezitasunari egokitua, beti bezala, hiriak sortzen baitira, uh, mendia hasi baino leheneko ordokitan e, pimon delako hortan ditugu pirinautan hiri nagusiak, hiru eh? nea bezala, baiona ere, eta maule horitarik bat bezala da, Jean-Louis Davanek espikatuko daugu maulek nola iranduen azkenian historiak, eta ere, aipatuko dugu laburki nola hirinagusien berizitasunnak dituen eta beriziki eskola agin zan. Gero, hanere, harri garrida, mila urteren buruan, urain hori gungo eurian, Sibiroa ipatzen da, izan ditezen kantunamendoak, arrondizamendoak hau dohuak, Shibiru abiti hor dala. Shibiru hor dala mena geografiak markatzen ditu. Geografiak markatzen dizu, Ibar bat dela. Ipatu disu hastian anukta huidusu. Ashka bat lsala. Hor, Eraniosu, Herri bakoz bat lsala. Ibitan dela. Kartiela o Aisogune, Hanni, Txeko, Herri bat lsala de su siegueo ericondi estaba quiero he rive tanto andito pero sono er rural de la provincia de tanto tipo tampoco escapaba tan chiburo con guerro arimeatsen de delarik ikusten da maularen gero, azkenan hiri gune hori, zerbitzuak biltzen dituena, kintuz tria bisipide batzu, bizkat argi ikusten da, egun eh? ortsa den burien, ziberua maulien guruko gune batek kudeatuko doela, eno aspeite, e eno reititutu gabe, ataraz egin, maer, baer, baer, egin hori, unguien biltzen e aida, e eta, baer, eta, baer, Hori huaiko komunikabide sistemekin eta hori arkiki usten da. Gero, ginaik aizenak dia e. Sibua egin hune ez da urdoki saldu hori Ibar Zola hoi, Ibar Reka hoi. Na behala mendieda. Eta elgei bila Na heben mendia apalago da eta ara, ale heben aizago da gain hartan deno. Horrek, uh, gero ikusten da, ere, Siberoak, da bada, vai, modan den hitza haipatuz, eh, eskoal logaldearekin, lotura hori uh, onagtu duela, bai ezten duela, eta azkenian iduriz, merak berak hori egalen dugu, ongi ateatzen, uh, ateatzen dela, ez, eta hori... E, e, eh, e, eh, Durileuke, bai, bai. Eh. Duri Eskaltason hori, biztanda izkuntza erekin, ez are, dukztu haipatu, baina horiek naturak eremuak uh, berak ere sortu du hizkuntzaren batasun hori naiz mm -hmm. ez dela ikera katzia aldebackchaka bere hitzak eta moldatzen dituzten biotarabizentzien beresiki merkatiran hoizien bilgunia eta geu hau pastual bai bortian ez hoe eta hazre har xiboru bortian parte badi. esku, esku bidea, Ta, bidea, bidea bat, bat, behiak bedaren eta iranaiten zutien bortialat eta bon uh, sola solako herri hoitaik hartalde egitea hona bai etxelibatek bortuka egiten ziren oan egiten di ardi ekin bet eta hansi beugustiak kutsatzen da si kutsa bortian <gülüyor> epatzeko diteke, biztan da maulek, inguru horrek, elestarek, izan duela hausartzia, industriaren hausartzia hori, biztan da espartinarekin, eta horrek oh, diakina, mai hoi, gu, kulturan... Hoi han itxazkar izan da, egen bat urtez. Uh, ba, ba, ba. Gio behe junda, uh, espartina hoan no egiten da, ba, lan tegi txipili batetan, eta nulera handoetan mudako, ta fantesiasko, eta espartina, uh, zer nahi suerte, Eta besta industria berriak badia mekanika. Eta ah, zomai... Aeronautikari lotu. Aeronautikai eta bai, bai, bai. bai. beste. Egero bai. betiak ipatzen da industria mundua, galaborantza munduarekin ez dela nolazpet ongiko gatu, eta mundu behi bat sortu dela hori uste zen, eh? ze horik uh, denbura batez, benen eh? halere no. maulek badu hori ustartzen duela irigune zerbitzu modernitate zerbait, egan ginezake, eta... Bai. Inguruko baserri mundu modernizatu batekin alere eta bai uste dut estela gerla egin arte yes. eta eh. biak lekua hela jeroan eh, ma ez, ezberdinak buru ere lotsa metida fa buruzburu jatsa metida ere Maule hautu da zen 2000 iskalden gastek paisaia partez parte herri negoiteko aititik impegnitidas kanen mm. mora Eta ikusi da hoi beziki maoleko pastoaletan, eta geho bosketan eba. Ozkatena, memento batez maoleko mea edo auzapesa, e, zazpi hiri burietako Iskaldun bakočasen. Oai, karzik denak, Iskaldunak dira. Eh? Bera, memento batez bakočasen zen Muzika polar en tokia ikusten da ere amaulek eginduela pari bat erjuzitotutela eh eskola privatoo, publico, tecnicoak, profesionalen lan hori da, urrotarikakoaak eta lagorantsakoak eta ere, ba, foka bada n'aspecte bon chen, mirakerea espimartuko da guri eta bestekatik ustean da maulek bon, mila behatziun urte urtean borsmila liende zituela eta hori hiromila, baina ingurua kondato behar da, sohuta eta bai, hanitxek, malotar hanitxek etxiak sohutane haik geti, se, maulen lek geti zelakoz, ordo kian pu eta bestelibatek bildozen edo, gain dainien, gain dainien bai, bai, bai Eta Orokorki, maaleko kantuna mentia zen horrek untzain harboki du. Bai, oh. eta bortienu bilan izateak abantaila handia dice. Oh. Uh, Geruaz takit, uh, bistanda, eh, geruari buruz entzatzen alda, minan nalere, hori oh, gira ekonomiasko gauzaak, ingurumenat, izpituak, ximeroan oh, nola hasiko da, hori skolarekin, non hako transmisioa sibeloko balore moralik ba otea ikusi da, ber buru ghia betasunar harrota shun zerbetela eraik bizitzena guntzendo dela hiriak hori utzutzu lantzen alduela da maulek maule lestak uh, da baina maulek siboa itotzen demuata z nuranendut heaven petxarien Euskar izi erritan giebelegindu gerla onduan. Sí. Eta beti... Uh, Basal, duko ekeretzatzikien, uh, erdi bihar nezak. Ez, bihar nezak zti hori maulek horta askarki puxatuik. Maule hor, odol uh, baltzakabat, odol zainian bezala erdi gunean jarri, eta Euskar... Uh, Gainbeheak uritzetik Epanxatutik yeah. e, e <laughs> Ara uh, Tapia egonda nularan dut uh, Iskalo gabe Odol eranai dut Espiritu uh, aldetik eh, Eta ez uh, korpitz aldetik uh, Nogai harrapiste uh, uh, Eta Ikastolai esker Eta gio eh, bihiskuntzetako eskolai esker Eta uh, Horre marka izan zen bi eta sortzien bexaarreko pastoala eta dagen gen urtien bereriz izan eta hor batia, Euska nu nahi bezen uttzen egitenienen gaztiak. Halako eh. harra piste bat bada. Alors, il y a eu l'ambisitie intellectuelle espiritu, espiritu, espiritu, et spiritualité. Et alors, il y a eu l'étiquette, il y a eu l'étiquette, il y a eu l'étiquette, il y a eu l'étiquette, Jean de Spont, c'est là, il y a eu l'étiquette. Oui, de l'étiquette. Bastoa uh, laen galdi eta estaskia eh. patu. onartu uh, hain uskaltsali lana hey. uh, betut hmm. selabos, hain tasu maitekin zintute bastoa dit landa hori nori irabti mintsasten uh, nah, betutzi uh, uh, senti bas uskaltsale sei la bois hain mestet hain da unikorren historiati aski bat sian publikatu ham biblioteka nasionalan da uh. On divise les Basques en sept pays ou provinces. Voilà, les Basques. Donc, ça se fait un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. Oui, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu gilob, eta ah, bai, eh, didue, bai, hori eh? bai, bai, bai, bai. kere kariutenak beren eskolaren bideaz, eta ziki didue ia, maulen jakasletzen, la, laneko denboa maulen igandu jakasletzen, bai, bai. eta gaztiak be inguian bilduz kantatzeko, hoi, ziar importan dak, kantoi edo kantia eskal kulturan, eta jo, hor, Gerlandon maulan izan da gizombat bat ez abholtzen, eta hon, sozialkie ez handietaik, batite izurregi bat, abertzalia. Haipatu behar dagozom hori. <lidu> ,…)Sí� bai, bai, bai, bai, eta kaseta salzalezen, eta berde mohan, piripitak edo bizikletak antolatzen zutik, eta txatzen, eta gegoen Okažionezko bat nahi basunin. Hake diaten zaitzen eta hola. Nikke bicikleta jipi bat ikan dudu. Az nera benintzalaik. Ez hauret ez ohano gazte. Maureko, kolizu lehuteko bai. Eta zinezabertzalietan. Denekin uskazai zen. Basakeen ekin pregosteet, zakeen ekin evai. Eta ozazpia bat horren alte zen. Da orduan, Ordinet zen, jakur gai hanitxik. Eusko gai eskodeia maiten zeiken gazte heli Bizkaera zitazia zen eta espanjol ez. Gara, agire prezidenta misi zelaik, eta agire prezidenta ikatzen zeiken eta. Gara, eta haigbe inguien harako girua bertzale bat, piztu zian eh, gazte somaituen behitan. Ara prin estafa mahandikoa izan ana e importancia a... importante san da ha ah, berri mark legasse bestegi isa batez heaven va tita i zure genia molto oh, Esteri gabe hortan usten dugu, gure maulerako laugarren bisita hori nubada ikusteko horik. Peko maule ikusieta, maule gaina dugu ere, hotu bildelako hori aipatzeko, eta bera historia abera txarekin. Man artean, eskertu behar dugu, beti bezala, haian dezu karoz, eskoheraren eh, aditu eta... Eh, diakile handi bat eta bistanda Jean-Louis Davaan denek ezagutu duzuena eta zuek ere entzureak eskerak gurekinegonik izanuntza eta berriz arte maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten.